Ola, Saudos desde a edición número 82 de 80 vinilos por hora. Estamos en Radio Feliz de Ferrol, Radio Fene, Radio Eume, Radio Redondela e Radio Negreira. E imos co que xa o volume número 36 de Enciclopedia Musical Estatal dos Anos 80. Estamos na letra J, findando, findando a letra J. Vamos a abrir o programa con Julio Bustamante. Julio Bustamante, son dos primeiros minutos de edición número 82 de 80 vinilos por hora, no seu volume número 36, na letra J estamos. Julio Antonio Balanzacano, nado en Valencia en 1951 que utiliza o seudónimo de Julio Bustamante, é o músico, escritor e debusante no Estado Español. O seu pai, Antonio Balanzá Farinós, foi un músico afeccionado e cronista de jazz e incúlcale ao seu fillo Julio o amor pola música. Ademais do jazz, na súa casa houbíase moito flamenco, canción española e tamén como non canción francesa e os Beatles que foron a súa maior influencia. Inicialmente formou parte de Socer Lotas, unha formación de música na súa casa de El Vedat, xunto a Tico e Lobo. En 1973 participa na estrea da ópera rock Tommy, en Valencia. En 1976 licenciase en filosofía pura na Universidade de Valencia. E ao ano seguinte trasladas a Madrid, onde registra como compositoria rencista dous singles interpretados por Grau ambos publicados por EPIC. En 1978, coñece en Altea a Remigy Palmero, con quen grabou ao longo da toda a súa carreira, comenzando por tres cancións do primeiro Lepéz de Palmero, Un mitad relativa, publicado por Zafiro en 1979. Este disco foi elixido entre os 100 mellores discos do pop estatal pola revista FM, no posto 41, ...e eh, de un lugar a un trío formado por los dos autores mencionados... ...Julio Bustamante, Remigui Palmero y Tico Balanzá. Bueno, vamos a editar aquí esta, en este punto de biografía... ...retomamos este trabajo, LP Cargo de mí, 1987... ...publicado por Discos Medicinales, después de la peza que daba título o LP ...vamos con este Cenizas Mojadas, Julio Bustamante... Venizas mojadas otra das pezas do LP cargo de mí publicado en 1987 a través de Discos Medicinales por Julio Bustamante que está brindándose a edición aquí número 82 de 80 vinilos por hora estamos fin a letra J e claro Julio Bustamante enta que o seu nome auténtico é Julio Antonio Balanza Cano vale Julio Bustamante 1981 seguimos facendo historia, aparece Canvers, o primeiro disco co seu nome artístico, Bustamante, así secas, que utiliza en exclusiva para asinar as súas obras até que aparece David Bustamante e obligalle a introducir tamén o seu nome de Pila, Julio Bustamante. Nese mesmo ano, 1981, a súa novela Una vez fue verdad é seleccionada para o Premio Ateneo de Valladolid. Dous anos despois, o trío Palmero-Bustamante-Balanzá pasa a denominarse Infraganti, que escuitamos aquí. Si seguís esa adición de 80 vinilos, cando estivemos escuitando as entradas da letra I, escuitamos a Infraganti. E mencionamos a Bustamante, claro. E edítanos el oblau o single No tengo nada, cusa cara era plata e negro que ao ano seguinte, 1982, tería a continuación con outro single con outras dúas cancións de Bustamante, Si fueras tú e Hotel Universo. A traxectoria do grupo, ese trío, Palmero, Bustamante Balanzá Infraganti, acaba cun concerto na Praza da Virgen de Valencia, en 1986. Cargo de mí, o disco que estamos aquí ouvindo en parte, editado por discos medicinales, Disco de Bustamante con colaboracións dos seus compañeiros eh, no trío, tanto Palmero como Balanzá, públicase en 1987. Dos anos despois aparece o disco Salón Fujiyama, editado por Grabaciones Accidentales Drop, e o libro Canciones, editado por Editorial Malvarrosa. Vamos a seguir un pouco máis con música, vamos con esta peza que abre o álbum 1987, LP Cargo de Mí, Julio Bustamante, esto leva por título Ellos solo duermen. Bustamante, do LP Cargo de Mí, editado en 1987 por discos medicinales Ouvimosose algunhas pezas e entre delas está Ellos solo duermen Seguindo coa historia, en 1992 Rafa Xambó produce o segundo disco de Bustamante en catalán Ciutat Magnética, editada por Pickup Discos Que obtengo o primeiro premio ao mellor disco en catalán Dentro do programa mítico Diario Pop de Radio 3 En 1996 aparece o libro CD Sinfonía de las Horas Editado por El Europeo, a revista En 1998 publicase Entusiastas Disco tamén elixido entre os 100 mellores discos do pop estatal Pola revista FM, neste caso no posto número 90 No ano 2000 publica La Vida Habla Publicado tamén pola revista El Europeo e tres anos máis tarde, con tal de volar. En 2005 e 2008 aparecen material volátil e lluvia cascabel, respectivamente. E a partir do ano 2010, prodúcese un relanzamento da popularidade de Julio Bustamante, sobre todo na súa cidade natal Valencia e Barcelona. Nese ano, publicase o disco Vivir para Creer, de Maderita, un proxecto colaborativo entre Bustamante e membros do grupo Ciudadano. En 2014 o grupo La Gran Alianza redita un EP de versión de pezas de Julio Bustamante coa colaboración do propio músico valenciano. E até aquí podemos ler a historia deste imenso músico un pouco lastrado pola popularidade do nefasto David Bustamante e que bueno, este é auténtico, auténtico Bustamante Y que realmente pues un gran compositor, un, los dos grandes focos, pero de esa calidad de, que realmente dice jo, Este tipo, hay unas canciones estupendas. Julio Bustamante, aquí en la Enciclopedia Musical Estatal dos los Anos 80, volumen número 36. Y con Julio Bustamante, rematamos esta esta inmersión que, que vimos de facer en Enciclopedia Musical Estatal, donde hay algunos programas. ...la letra J... ...por aquí estiveron Jade... ...Jaque Mate... ...Jardín de Tokio... ...Jarca... ...Javier Corcovado... ...G... G ...Jerusalén... ...Joy Borsani... ...Joy Borsani y las tías queridas... ...José Luis Abel... ...de Alfaville... ...Juan Carlos Calderón... ...Juan y Junior... ...Juana la Loca... ...Joles Tropicana... ...y Julio Bustamante... ...y ahora... ...en este momento... ...esto nos mola... ...aquí no programa... ...porque en 80 avenilos... ...cuando cambiamos de letra... cogemos de enciclopedia esta que tenemos aquí, o tocho este y pues eh, pechamos, pechamos a letra J para abrir a letra que sigue K K de Kabuki Drama Música Libertad de Imagen, a carabé do singelo homónimo de Kabuki Drama, publicado en 1986 por Melodías de Ayer y de Hoy. Detrás deste de nome se atopa o polifacético Rafa González, voz, piano e batera, un subemúsico de castellón que desde había alguns anos vivía en Madrid, e que tiñe tocado xa en bandas como Rubí los Casinos, Filtrín, Gat ou acompañado a personaxes como a Poch, entre outros. A idea de formar Kabuki Drama surde inicialmente en 1983, pero non será até 1986 cando se fai realidade. O significado do nome, Kabuki, ven sendo un estilo teatral nipón tradicional que se caracteriza polo seu drama estilizado e uso de maquillases elaborados. O grupo estaba formado por músicos que entraban e saían, sen ningún tipo de compromiso máis que de facer unha música nova, forte e original. Bueno, aí mm, podemos apreciar certos chiscadelos á música de unha banda do momento, dos Psychedelic Fars. Imos coa cara B deste estupendo single, repetimos Kabuki Drama, é dicir o proxecto de Rafa González, isto leva por título Días Optimistas. Buki Drama con días optimistas a calavedo single Libertad de Imagen publicado por Melodías de ayer y de hoy en 1986 guitarras, pianos teclas latinas saxos, ritmos de rock un timbre personal que lembraba moi toposo cantante de Psychedelic First e esa manía de cantar nada máis nada menos que en español que estaba bastante ben ¿no? por lo menos entendía o que cantaba textos densos que abordaban tamén temáticas de raibosa actualidade e, bueno, bastante interesantes para épocas e, pois, pues, eso, un pouco ácidas ese single foi o único traballo que lanzaron e que foi grabado en Musigrama con producción do nada máis e nada menos desaparecido Joy Borsani do que tanto falamos aquí, pois, pues, nos últimos programas xa Sa sabedes que vamos letra a letra paso a paso estábamos co letra J, ahora estamos co letra K e, bueno, pois, pues, son coincidencias Cosas que pasan eh, Cosas bienvenidas, ademais Porque enlazan perfectamente coa historia Que estamos aquí a contar En a 80 vinilos por hora En Radio Felispín de Ferrol Radio Fene, Radio Eume en As Pontes Radio Redondela Nas Rías Baixas E eh, Radio Negreira E agora na Enciclopedia Musical Estatal dos Anos 80 Nesta edición número 82 Volumen número 36 De Enciclopedia Imos seguir coa letra K Bueno, e agora sí que xa nos rendimos aquí aos pés dunha banda realmente lesendaria. Nada máis nada menos que os semináis caca de lux. Un, dos, 3, 4, cuatro. cuatro, cuatro, cuatro, cuatro, cuatro. El veneno de tus labios llena a la mi habitación Tus con firmas puñaladas aumentarán presión violencia vaya sensación de urgencia tu urgenciaencia e conciencia eres un pájaro fino, no lo puedes soltar y te sacar rero su aportun pi todo que sal hin insano tanto como en el sueño predicado Caca Deluxe con la pluma eléctrica no subo EP do ano 1978 que contiña tres cancións. Rosario, Toca el pito, na cara A e na cara B, Viva el metro e está la pluma eléctrica. Este é o traballo, o traballo de Caca Deluxe os demais tanto o LP como a versión extendida deste single LP pois pues serían discos póstumos xa editados na década dos 80. A historia é a que segue. Fernando Márquez, alias El Zurdo, coñece a esa pizpireta rapaza que era Olvido Gara, máis coñecida como Alaska, na redacción dunha revista. A raíz de esto, foron desenvolvendo algúns fanzines, esas publicacións alternativas que se facían en papel, consolidándose a amizade desta curiosa parella. Entre ditos fanzines, entre ditas revistas alternativas, xunto con outra xente deron lle vida a un novo fancín chamado «La libiandad del imperdible». Con ese nome anunciaronse nos ornais do momento como unha banda de rock a procura de membros xa que eles, pois non sabían tocar, non sabían tocar absolutamente ningún instrumento, eran menores de idade, moi rapaces e o que querían eran pasalo ben. Enrique Sierra, que logo se faría popular en Radio Futura, chamou nos e converteuse no terceiro membro daquele grupo que aínda non existía. contaminados polas influencias que a duras penas cheábanlle do que acontecía en Londres, adotaron unha actitud punk. Mais seguían nas mesmas, non sabían tocar e necesitaban máis xente. Así, no rastro de Madrid estableceron contacto con dous amigos que tiñen un posto de discos, Nacho Canut e Carlos Berlanga, Uns auténticos descoñecidos mas eso de Berlanca xa xoaba algo. Estivieron falando e ao final da conversación sumáronse ao mesmo a ese proxecto. Nacho e Carlos dixeranxes que sabían tocar algo, mas o certo é que non tocaban nada. Ben, vamos a diser aquí a historia neste punto e vamos con outra das pezas deste EP, publicado originalmente por Chapa Discos en 1978. Esto leva por título Viva el Metro. vai el metro. Outras cancións incluídas no disco o único disco de Kaka de Lux, se si exceptuamos todos os demais que son discos póstumos, o EP de 1978 de Kaka de Lux editado por Chapa Discos. Maisimo seguir coa historia. Deixamos a Olvido Gar a Alaska e a Fernando Márquez el Zurdo no rastro de Madrid coñecendo xente contactando con dous tipos absolutamente descoñecidos, un tal Nacho Ganut e outro non menos tal, Carlos Berlanga. Ao pouco nun concerto, Alaska coñece a Manolo Campoamor, que tiña coñecido a escena punk nos transeiro e rapidamente conectou con ela. Así, cando máis ou menos quedou claro que no grupo poderían convivir dous cantantes en troques de un, Alaska non duvidou en chamar a Campoamor. O 20 de novembro do ano 1977, nunha reunión dos membros existentes, Serviu para debatir as bases daquel grupo, entre delas elixir un nome, xa que la liviandá del imperdible quedaba un pouco xa atrás. Despois de barallar algúns nomes, chegaron a Xit de Lux, que en galego viña a ser algo así como Merda de Luxo. Un nombre moi contracultural e perfecto para un grupo punk. Mais Carlos Berlanga decide españolizalo, e así surde Caca de Lux, con K. Que é aceitado por todas e todos Non pasa moito tempo cando fan o seu primeiro concerto Todo un desastre Xa que aparte da notable incapacidade para tocar un instrumento De todos os integrantes Uníase que apenas tiñan cancións E que ademais cantaban fatal E por riba faltaba un batera Así foi como chega o grupo Pablo Beneito Sétimo membro dun grupo Usos componentes o sempre como alleo. E que el mesmo, Pablo Beneito, veía aquelo como algo totalmente disparatado Comezan a rular, esa en decembro de 1977 Un tal Jesús Ordobás, nativo de Ferrol Un coñecido locutor e crítico da radio pues, que, Director moitos anos do diario Pop da Radio 3 E cun olfato especial para detectar o talento de grupos minoritarios Entrevistaos e a partires daquela comienzan a ter unha certa notoriedade na escena musical No cenario musical madrileño Imos deisar aquí de novo historia Vamos con a peza do EP que nos fica por escutar A que abre o EP Esta consumción de dúas pezas Rosario e toca el pito Caca de lux. Su con una lata Ha matado a su madre con una lata los sea, se ha escapado Rosario sea, de su casa Bernardo se ha escapado Estás esperando Toca al pito y en un momentito oh, a tu lado estaré lo calpito pito y en un momentito oh, a tu lado estaré En abril do ano 1978, o xelo chapa discos, falles unha especie de contrato, que logo non tivo valor algún, xa que todos e todas eran menores de idade. E graboulle unha sesión donde cantaron os principais temas do grupo. La pluma eléctrica, Viva el metro, estaban na cara B, e Rosario e Toca el Pito, estas que vimos escuitar, estaban na cara A, daquel sete pulgadas. Sería o único vinilo que gravaría na vida do grupo O resto dos temas foron aparecendo máis tarde en diferentes traballos póstumos Así, en 1983, coma LP, aparece o chamado Las Canciones Malditas Que ao longo dos anos vería tamén certas reedicións Naquel tempo apresentaronse o primeiro trofeo da Villa de Madrid Xunto a multitude de novas bandas madrileñas Tras pasar a final, quedan nun segundo posto, cause que motivou o enfado de moita xente ante un grupo tan pésimo. Ademais de pola contra o enfado de algúns membros que consideraban que tiñan que ganar o concurso. En 1978, Enrique Sierra, Manolo Campoamor e Nacho Canut foron chamados a filas, xa sabedes, o Servicio Militar. Por tanto, os problemas que xa empezaban a aflorar debido á rivalidade entre os egos propios víronse acentuados con todo isto. Curiosamente, estaban eles no seu cénit coma grupo xa que comenzaron a facer actuacións incluso fora de Madrid. No tramo final de Caca de Lux, Bernardo Boneci sustitúe a Enrique Sierra temporalmente. Fernando Márquez el Zurdo marcha de Caca de Lux e funda Paraíso. Manolo Campo Amor tamén marcha o Servicio Militar co que sutilmente votan tamén a Pablo Beneito o que nunca teñan considerado do grupo e máis tarde a Enrique Sierra xa que miraba cara a outro lado miraba cara Radio Futura xa en 1978 o grupo desaparece prácticamente un ano de vida dunha das formacións máis seminais de todas as acontecidas e todas as sabidas no Estado Español naqueles anos. Seminais en canto, cos, como todas e todos sabedes, deste grupo surdirían Paraíso, La Mode, Radio Futura, que los pegamoides, Zombis e moitos grupos máis. Ben, vamos con xa eh, outra nova canción de Caca Deluxe, unha nova peza. Imos recurrir ao LP Postumo, 1983, El Fantasma del Paraíso, publicaba isto, disco que teño é eh, na súa edición orixinal, cando pues me chuleo aquí no programa vale esto que vamos a escutar le va por título pero qué público más tonto tengo caca de Lux pero qué público más tonto tengo un 2 3 cuatro ¡Un, dos, tres, cuatro. de Lux con, pero qué público más tonto tengo. Sa tirado do seu LP póstumo Las canciones malditas, editado por El fantasma del paraíso en 1983, el LP que sería también reeditado xa con posterioridade. Bueno, estamos en los últimos minutos da edición número 82 de 80 vinilos por hora no volumen número 36 de enciclopedia musical estatal dos anos 80 donde semana a semana vamos repasando letra a letra, paso a paso cada unha das entradas cada un dos títulos, dos nomes, dos grupos que van pasando por aquí estamos na, na letra K xa K de Kaka lux bueno, pois pues vamos a finalizar o programa con unha nova peza dos Kaka deste de mesmo LP póstumo, 1983 Canciones Malditas La realización técnica, selección musical y comentarios, estivo o pequeño monstruo. Lembrad de que todos los programas están para reubrir y para esculcar ahí los datos que poñemos en no el siguiente blog, 80vinilosconnumero.blogspot.com Marchamos con la alegría de vivir, hasta semana que viene. La alegría de vivir, 1, 2, 3, 4...